Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer två av Save. Idag så är vi en man kort, precis som förra gången i och för sig. Men den här gången får vi inte in den tredje parten. Idag är det däremot jag och Jorge. Vi med. Jorge, säger hej till publiken. Hej fan. <laughs> eh, Alex är på dejt ikväll. Eh, väldigt spännande. Och vi hoppas på att få en liten rapport från honom nästa vecka om det. Ehm... Um, efter önskemål från våra lyssnare så har vi nu som en liten innehållslista här i början. Så jag tänkte helt enkelt läsa upp vad det är vi ska gå igenom idag. Vi kommer inleda här då med att jag och Jorge pratar om vad vi har spelat. För att sen går vi vidare till läsarfrågor och sen retrohörnan. Och sen ska vi också prata om Street Fighter 4 här. Och sen avslutar vi med en uppföljning på Indie-rapporten förra veckan. Eh, och så ska vi prata lite om spelen som vi ser fram emot 2009. Men då börjar vi med, Jorge, med vad har du spelat under veckan som har gått? Vad jag har spelat, eh, jag skulle säga vanliga Company Heroes på Processing Fronts på nätet. Och mm. sjukt mycket streck. <laughs> eh, vad har vi med? Vad fan heter Puzzle Quest, Jewel Quest. Eh, xbox Live har jag inte spelat. Du måste det, ha Puzzle Quest. Det, det är det som jag också lider ibland, det här när man det är som ett. RPG-äventyr, ja. fast det är Puzzle Quest Fighter, liksom? Precis, precis, okay. precis. Det har jag kört en hel del också. Och sist men inte minst en hel del Street Fighter 4. Mm. Ja, du hade det tidigt, om jag förstått rätt. Ja, jag fick tag på en... Vad de kallas eh, mm. En preview-kopia. Precis. Ja. <laughs> Polare till mig som skulle skriva en recension. Så försökte jag försökte spela den heller. Jag själv har mest spelat Left 4 Dead här. Jag fick hem det nu i veckan och jag har haft otroligt kul med Left 4 Dead. Det är nog bland det bästa jag har spelat på för väldigt länge. Jag vill också passa på redan här att säga hej och tack till Angelica, Johnny och Jonny som jag spelade med igår kväll. Jag hade väldigt trevligt. Och även till Kirthar från Loading som jag hade skoj med här om dagen också. Då ska vi se här. Då ska vi hoppa på lite läsarfrågor här för det har vi fått några stycken sen förra veckan. Eller läsa brev, ska man väl säga snarare än frågor. Ja. Så jag, jag tänkte att jag tar helt enkelt bara ta dem fråga för fråga och sen så kommenterar vi helt enkelt. Ja. Först ut då så har vi fått en kommentar från en person som kallar sig Farbror Atlas. Lite halvkänd där i svenska spelbloggvärlden och som är på... En av våra så Speltorsk som ni hittar på speltorsk.se Så här säger jag i alla fall Farbratlas Trevlig podcast, ska bli kul att följa Det ni säger om XNA och Community Games stämmer däremot inte riktigt Det går alldeles utmärkt att ladda hem och köpa spel från tjänsten med ett amerikanskt konto Jag har handlat en hel del i alla fall Så, då får jag be om ursäkt Farbratlas, det är jag som har slarvat med läxan. Jag antog att det var samma XNA-spel som det är för vanliga xpla spel för de är går det, vad jag vet i alla fall, inte att tanka hem. Men tydligen så gäller det inte det XNA, Utan det är bara att tanka på med amerikanska points och, och köra hem. Eh, då ska vi se här. Nästa eh, brev kommer från Oliver som undrar vad gjorde egentligen Jorge under förra avsnittet innan han kom in? <laughs> jag satt faktiskt en kompis och kolla på film. hade alltså glömde jag helt bort att du skulle vara idag. <laughs> Slarvgubbe. Nästa fråga kommer från Anders som säger Finns det någon högkvalitetsversion av podcasten Ljudet är ganska dåligt Tyvärr Anders Vi har inte någon högkvalitet eh, Version av våran podcast Ljudet är tyvärr som det är för att vi eh, Vi har ingen budget helt enkelt <laughs> Så småningom kanske det blir en skillnad där Men som det ser ut nu så får vi Faktiskt leva med som det är Däremot så är inte Alex med och hans eh, fattig bredband Så vi Jorge hörs ju lite bättre i alla fall Då ska vi se här så nästa inbrev här då kommer från Guelmyn från spelklassiker.se som säger så här ser fram emot att följa en utveckling bra början och sen en liten smiley alldeles ljusigt här ja, han klagar också lite på ljudet här den ena av er lät ganska jag tror att det var Alex han syfte på för man har ju inte vad han säger, han är ju skåning <laughs> det är väl inget fel jag menar, Vi pratar ju vackra i av landet ah. Jag förstår att folk inte riktigt klarar av det Men jag menar man får ju helt enkelt byta ihop och göra det <laughs> ja, jag, jag, jag håller mig till min TV4 svenska Det känns bäst så okay. Då ska vi se här Ass rocket oh bra namn Ass rocket säger Kändes väldigt långt Men det är ju trevligt också i och för sig Kanske lägga upp ett schema till podcasten Ja det har vi ju gjort Uh, ja, så man kan hoppa över bitar man är inte intresserad av. Vadå inte intresserad av? Vad pratar du om? Allting är intressant som vi pratar om. Uh, sen så har vi kund David som säger, har lyssnat lite bara 15 minuter. Får säga att jag lyssnar väldigt sällan på podcast så so keep that in mind. Jag tycker det är väldigt ofokuserat. Jo, det kan nog stämma. Det har nog att göra med att Alex var full. <laughs> det Detta är mitt intryck av all typ Alla amerikanska podcast jag har lyssnat på också Jag kanske inte tillhör målgruppen Finns det podcast som är typ 5-10 minuter? Ja, det finns det väl Cesslers Soapbox Kommer väl ungefär en gång i veckan Det är väl bara 2-3 minuter per gång Det är en videopodcast då Åh, oh, nu kommer jag här Kund David säger också Men jag gillar verkligen din Lena radio Det måste ju vara mig han pratar om där ja, ja absolut Ja, har ju en... oh, ja. Den är så vacker. Det, det, är som, det är som att gnugga sina öron i silke att lyssna på mig. Ja, sen har jag en, David ger också lite tekniska förslag här på hur vi ska lösa ljudet. med Det ja, Det behöver vi inte gå in på. Då ska, sen har vi en recension från iTunes. Vi fick fem av fem stjärnor. Vi finns ju också på iTunes för er som inte vet det. Där får ni hemskt gärna lämna en recension helst positiv, men tycker ni är dåliga så är det klart ni ska säga det också. Recessionen är från en användare som kallar sig, han är ju sådana här blandat bokstäver och siffror, men det är FR4NK13 eller 13. Ja, ja. Kortrecession skriver, gillar retrobitarna bäst. Ja, det var kul att du ja. tycker det, FR4NK13. Det <laughs> <Jag laughs> badar bara i alla fall. Ja, ja. Generellt så tycker jag, ja, Visst en del påpekar ljudkvalitet, men generellt så har vi fått eh, tipp-topp förslag från folk som säger att det ska bli kul att lyssna. Så det, är, det känns ganska bra för mig också måste jag säga. Jag antar att det är samma för dig då också, Georges. Ja, uh, en, en sak jag måste påpeka som jag satt och läsning fick om kommentarer. Om att, mm. uh, det lät som att vi hyllade Megaman-serien överlag för avsnittet. Och som sagt, så jag var inte med från början så jag hade ingen aning om när det pröv, eller pratat om Megaman. Mm. Men jag måste säga att jag tycker inte om Megamon-spelen idag. Jag menar, det, det var de åtta bitarna som var, var roliga, för mig på den tiden så fanns det inte så mycket annat att välja på. Mm. Men sen när det började släppas till snessen och allt vad de nu kom till. Efter det så har jag inte spelat. Jag spelar Megamon X i typ här, tio minuter på någon min, eh, maskin. Och jag menar, nej, absolut inte. Så, så det är inga, jag hyllar absolut inte Megamon-spelen. Absolut inte de nya, utan ettan och tvåan var bra, men det var ju typ för mig. Det, måste så så det var ingen direkt hyllning. Ja, det Ska jag precis säga att det är ungefär kontenterna vi pratade också om. Jag och Alex var båda två fans av 9 bit spelen Och eh, sen tog det stopp. Ja, ja. Eh, det var veckans läsarfrågor. Eh, och då ska vi gå in på eh, Retrohörnan. Eh, nu glömde jag ju säga vi har ju tema för kväll eh, kvällens podcast här. Och det är då Street Fighter 4. Den släpptes ju i dag eller tror jag? Var är idag? Fredags. 20:00. I fredags. Det är flera dagar sedan. Ja. Ah, Fyran släpptes och i och med det så tar vi då upp Street Fighter i retrohörna. Den kommer alldeles strax. Först ska jag flika in med lite detaljer. Vi har nu flyttat på vår webbsida. Det här påverkar inte er som redan har börjat prenumerera. Men om ni vill tipsa vänner och liknande så har vi nu bytt webbadress och det är istället www.save.se. Återigen så är det save i bokstäver. Det är inte två punkter på rad. Vi har också bytt mailadress i JBD så nu har vi podcast Då ska vi se, då går vi till retrohörnan och där ska vi nu prata om Street Fighter. Det här var det då tänkt att vår kära Alex skulle ta upp så precis som förra veckan så blir det lite improviserat från min sida. Street Fighter då. Street Fighter 1 ska jag vara ärlig och säga att det har jag knappt spelet överhuvudtaget. Men jag har läst på lite om det och det är ju ett spel som är släppt av Capcom- du kan välja, eller du kan inte välja. Du är helt enkelt Ryu och om ni är två spelare så är den andra Ken. De var identiska i det här spelet förutom färgerna på gubbarna. De andra likheterna i övrigt med Street Fighter-serien som du ser ut idag är att Sagat, eller Sagat, fanns med. Han var ju då sista bossen i Street Fighter 1. En annan skillnad är att det är en sideskrollande brawler i stil med... Double uh, ja Double Dragon till exempel. Det är, mm. Så att man, det var inte det här systemet att det är den här versus fighting situationen som vi har idag. Nästa spel i ordningen var Street Fighter 2010 som släpptes både i arkad och på NES. Det har inte heller spelat. Det kan jag egentligen inte säga så mycket om heller. Men sen så kom ju det stora, härliga Street Fighter 2. Det är som jag tror varända en enda av alla som lyssnar på det här har spelat och älskat och hatat och haft sönder många kontroller till. Spelet släpptes 1991 och var ett av de första sitt slag med det här head-to-head-fighting-systemet. släpptes först i arkaden då som en direkt uppföljare till Street Fighter 1 Det ska dock inflikas här att spelet Final Fight som kom strax innan Street Fighter 2 egentligen var tänkt att vara uppföljaren på den sidskrollande Street Fighter Det följer ju väldigt mycket samma upplägg Ni, även om det är någon som har spelat Final Fight men det är samma princip med att man går från vänster till höger och man är en av olika gubbar och man slåss och det är hundratals med fiender som kommer in ja, Det är ju fighters, alla har spelat dem Final Fight var tydligen tänkt som den riktiga uppföljaren till Street Fighter. Det är Street Fighter Final Fight. Dock så insåg Capcom att eh, det här konceptet är för bra för att släppas. Så de gjorde istället ordentligt Street Fighter 2 som blev den här gylderna historien som vi allihopa har spelat tillsammans. Ehm... Um i Street 42 så finns ju de välkända första åtta karaktärerna. Alla spelat dem, alla kan, alla deras kombinationer med det här laget, Och sen de fyra bossarna som hade olika namn i Japan versus resten av världen. Eh, Capcom var rädda för att bli stämda av Mike Tyson. Så de döpte om och flyttade runt namnen. Eh, så den som vi känner som Balrog är egentligen då M. Bison i Japan. Eh, den som vi känner som Vegas på Nuren med klon heter <kör> Balrog i Japan. Sagat heter Sagat för det är samma kille som ettan och han som vi känner som Bison heter Vega i Japan. Ja, om jag får prata för mig själv, så måste jag säga att mitt första minne av Street Fighter 2 det är innan spelet släpps när jag prenumererade på Nintendo-magasinet. Det här var ju innan Super Play och andra svenska speltidningar fanns så då fanns ju bara Nintendo-magasinet. Och jag vill minnas att det släpptes en speciell Street Fighter extra tidning på en åtta sidor som i princip bara var en eh, karaktär för karaktär beskrivning av vem de var, var någon kom ifrån och deras kombinationer jag tror att det fanns tre per gubbe på den tiden jag har säkert fel om men något åt det hållet och jag minns att jag innan spelet släpptes satt och läste den här tidningen och jag, och jag kände att Guile, det, det var min kille det, han, han såg häftigt ut, militär och, och, och den här bizarra frisyren så det är därifrån kommer mina första minnen när jag sitter Jag tror att det var i närheten av julafton För jag var hemma hos min mormor och morfar minns jag Och så sitter jag och bläddrar den här tidningen fram och tillbaka Fram och tillbaka de här åtta sidorna höll mig ett helt jullov Jag bara satt och bläddra och väntade på spelet Det är mitt första minne Har du något eh, sånt personligt minne av Street Fighter 2? Jo det har jag var här faktiskt minn fan. Åtta sidor för ett helt jullov Det var inte dåligt äh. <laughs> Det var <en> bra tidning <laughs> Mitt första Streetfighter-minne var jag hos en kompis som hette Jimmy har jag för mig. Och där satt vi och spelade. Och det var, ja, det måste vara strax efter releasen eh, till SNES. Men mycket mer än så är det faktiskt inte. Spelar du i arkad någon gång? Nej, faktiskt inte. Jag, jag har inte spelat arkad mycket överhuvudtaget förutom typ House of the Dead eller den här den typen av arkadspel. För det var de jag tyckte om, jag tyckte inte om att spela andra typer av avokado förutom, förutom de ljuspistolerna. Okej. Okay. Mm. Uh, <laughs> jag ja. minns också att när spelet väl kom, Super nintendo spel var ju rätt dyra, som du minns. De låg ju på 700-nånting kronor. Ja, Så jag minns att jag hade inte råd att köpa Street Fighter. jag var ju kanske tio år eller något sånt där när det släpptes. Mm. Det jag däremot minns är att jag brukade hänga inne på stor och liten. Leksaksaffären Och så stod jag, jag och jag lärde känna folk Som gjorde samma sak Vi, blev liksom, vi kom ju från olika delar av stan Och, och gick i olika eh, mellanstadieskolor Men Vi kände varandra för att vi stod och spelade Street Fighter <laughs> inne på stor och liten Så det var liksom, man tjänade på dem på stan Och så stod man där Jag hade ju fubbat då, för jag hade ju läst den här åtta sidiga boken Och memorerat allting Så alla var ju såhär, oh, shit, Sonic Boom, hur gjorde du den där? Och då kunde jag allt, jag var så cool Ja, det, det, det kommer jag också jag hade jag bodde, jag kommer inte ihåg vad butiken hette för de har bytt namn säkert 5-6 gånger sedan dess, men, men det kommer jag också ihåg att jag, jag stod och gjorde för jag hade inget Super Nintendo överhuvudtaget så att vi var ju där nere och de hade typ en sån här testhörna och det var ju alltid massa folk som stod där och, och stod och spelade de spelen, så, så visst absolut, det har jag också minnat av att det gör det. Det härliga minnet alltså, Jag minns också att jag hatade Sagat mer än alla andra karaktärer i det här spelet, han, alltså, han, han, han spelade så fek han bara ja. står och kör sina jävla Tiger och, och den här tanken är ju en låg och en hög ja. och, och så fort du försöker komma nära honom istället, då gör han den här jävla Tiger upp kapten, eller Tiger 9 eller Tiger 9 kommer i och för sig senare Det är det jag, han ju fortfarande kan ju tala om han är inte <laughs> <laughs> ja, har inte ändrat så mycket Jag har inte fått någon chans att spela fyran än så det är, ja. men vi kommer till det senare här ja Street Fighter 2 släpptes ju sedan i en myriad av olika spelvarianter jag tror att den första äh, uppgraderade varianten var Championship Edition som var ungefär samma spel fast lite snabbare. Och man, jag tror att man också kunde spela som bossarna. Jag är inte helt hundra på den här detaljen. Det får, ni får hemskt gärna rätta mig om det är så. Äh, Street Fighter Championship Edition spelade jag aldrig för det, jag tror inte det släpptes officiellt här. Äh, och jag visste inte vad import var när jag var så liten. Um, sen så kommer Street Fighter 2 Turbo, och i och med den så fanns ju också Akuma eller Akuma eller Goku då som han heter i Japan. Oh, som är ja men han kommer i Turbo. Okay. Och uh, han är ju den här mystiska karaktären som har ser lite ut som en demonvariant av Ryu. Uh, ska tydligen visa sig tydligen att han ska tror jag. Nu är jag säkert ut och cyklar. Men jag för mig att han ska föreställa att vara bror till killen som tränade Ryu. Som också är en karaktär i fyran. Ja, det, det återstår att se då. Det, men så småningom här så kommer vi säkert få reda på det via arga brev. Eh, då ska vi se här. Eh, nästa version var Super Street Fighter 2 med de fyra nya karaktärerna. Eh, T-Hawk, Cammy, Feilong och DJ och av dem ser det väl i princip bara Cammy som var något sån här intressant, tror jag. Allmänt så brukar det sägas att de här fyra sista är lite, lite tråkigare än originalkaraktärerna. Uh, slutligen då så kom väl vad man kan kalla den ultimata versionen, som är då Super Street Fighter 2 Turbo. Uh, ja, de gillar sina epitet här, Capcom. Och uh, Super Street Fighter 2 Turbo var alltså alla karaktärerna, uh, alla går att spela. Men det går i samma hastighet som Turbo-versionen gjorde För att Super Street Fighter var lite långsammare Sen finns det tydligen Anniversary Edition Som var en arkadrelease som kom december 2003 Det är nästan tio år efter Super Turbo då Tydligen bara i Japan och Sydöstra Asien också. Så att det är nog få av oss som har fått spela det då då ska vi se här. Uh, Alpha-serien tänker jag inte gå in på för den har jag faktiskt inte den minsta aning om hur den ser ut. Jag har inte spelat något av de spelen. Uh, men Street Fighter 2 är väl framförallt känt för att det är uh, så himla välbalanserat. Alltså att karaktärerna är... Det är väldigt mycket sig situation att varje karaktär har någon motkaraktär som fungerar väldigt bra som en balansjämvikt mot den här. Då. Så att det, du, du har aldrig riktigt någon sån säker karaktär. Undantaget är det väl kanske Akuma eller Akuma som är då lite vassare än alla andra. Det finns säkert jättesnygga såna här tierlistor på nätet man kan kolla upp exakt hur det ligger till och hur de är bedömda. Men så avancerad är jag faktiskt inte. Jag är mitt Street Fighter spelande så jag törs inte riktigt gå in på det. Uh, ska jag, fråga sig, Jorge, jag hade en <laughs> benägenhet när jag var yngre att titta på de här små detaljerna på bakgrunderna i Street Fighter 2. Mm. Uh, Hände det någon gång att du helt enkelt bara fastnade och började titta? För det, det, är, ju, det är ju små animationer, två-frames-animationer mm. i bakgrunden. Ganska Absolut så ofta. Vad sa du? <laughs> Absolut inte. Eh, alltså, jag lägger inte makt i spelet, men när jag satt och spelade... Jag tror på Guiles banan och det här flygplanet där jag har spelat en hel del matcher nu. Mm. Jag har ju plötsligt det är ball som står i bakgrunden i flygplanet och, och vinkar. Då, det är. <laughs> jag hade kunnat spela två år har jag, hade, när jag tittat på bakgrunden och allting var nytt för mig. Så nej, jag sitter faktiskt inte och tittar så mycket på bakgrunden. <laughs> så du har aldrig suttit på chan bana och tittat på den där killen i bakgrunden som står och typ drar i en kyckling. Han håller i benen och i halsen och så ena sekunden så trycker han ihop kycklingen. Nästa sekund så drar han ut kycklingen Det kan jag inte säga så. Jag har tänkt, vad fan gör han? Det ser ut som att han står och... Vet du man gör med cykelpump? Det ser ut som att han står och så fast med en kyckling. Och är kycklingen levande? Är den död? Ja. Det var ett mysterium för mig. Bäst av allt är ju ändå killen på Sankivsbanan som står och dricker ja, det ska ju vara Ryssland så ni kan ju gissa vad, men han dricker ur en omärkt flaska. Ja. Och det är verkligen sen att har en klunk i sekunden. Jag, menar, jag är något sånt här ganska korkat barn som tror att allting var liksom verklighetsdroget. Så jag såg tänkte, hur jävla full måste inte han vara vid det här laget i matchen. Jag kunde ju hålla på i 90 sekunder. Ja, du kanske. Det känns som att jag har nog inte så mycket mer att prata om Om Street Fighter 2 än att det är ett fantastiskt spel. Jag tycker det är otroligt kul. Jag tankade ner HD-remixen på Xbox Live Arcade och haft mycket kul med det. Det är nog ett av de spelen som jag spelade mest, say, spelade riktigt mycket under en kort period. Okay. Jag tror att jag spelade lite drygt så där 4-5 timmar om dagen i en vecka i sträck. Alldeles för lite jag på dagen. Jag har ju det. <laughs> Men efter den här veckan så, så började online-motståndet bli för bra för mig. För jag, jag, jag är en sån här ganska medelmåttig streetfighter-spelare. Och det, det är liksom inte kul att bara förlora om och om igen. Så det, det blir att spela private matcher med folk istället. Nej, jag jag lärde hem inte inte hollywood remix utan innan den vanliga. Mm. Och jag, jag blev så för på kontrollen. Eh, på d handen framförallt. För att jag använder när jag spelare. Att jag går ut på helt och hållet. Jag kunde inte ens klara med igenom single player-läget, i medium. Jag tror jag klarade med Reuel och en gång och sen där, så bara få piska av allt annat så att jag känner att nej. Så att jag spelade alls mycket fast jag köpte det måste jag göra. Ja, 360 deep här, den är ju det sämsta laget alltså, det kommer ja. man lite ifrån. Jag måste dock säga att på på hd mixen så spelar jag faktiskt med Thumbsticken, alltså med den analoga och jag tycker att det funkar ganska bra det ger mig ganska så mycket känslan av Arkadsticks, alltså jag, jag gillar ju Arkadsticks, jag skulle om jag bara hade lite mer pengar så skulle jag köpa de här senaste hori jag, inte så sugen på madcats sticksen, för Madcats har jag lite dåliga vibbar av men men HD stixen skulle jag jättegärna köpa just för att ha den här riktiga, för då behöver man ju två för annars så kan man ju inte spela mot varandra och det är det som är poängen. Så det, ja, det, men det är ju är att du kan använda den. <laughs> det. <laughs> det spelar ingen roll hur, hur dålig den andra blir eller hur jobbigt han får med kontrollen Bara du kan vinna så är det ingen fara. Ja Jag, jag är ju mer sådär för att alla ska ha kul när man spelar tillsammans annars är det så kul att spela tillsammans. Och mer. Ja, det, är, det är klart att alla ska ha kul men framförallt så måste man ju vinna själv. Så man kan <laughs> Ja, vi är lite olika du och jag helt enkelt. <laughs> Jorge, du som har spelat Street Fighter 4 kanske vill prata lite om hur det är i jämförelse då. Ja, det kan jag absolut Jag äh, har spelat i säkert ja, 12-14 timmar senaste veckan på Jag har spelat ganska mycket under mm. en 5 i dagens period. Och det, är som vilket, alltså det är hur bra som helst Street Fighter-spel, verkligen. Det jag har inte klarar av är single player-läget, för du har, jag tror det är 8-9 karaktärer som måste låsas upp och jag är inte vidare bara mot datorn över huvud jag spelar i de spelen framförallt för att ha kul med andra. Mm. Och att de tvingar mig att spela igenom eh, spelet x antal gånger för att låsa upp karaktärerna tycker inte jag är roligt alls. Jag, menar, <laughs> jag, jag klarade spelet med Rue mm. Medium fick en karaktär upplåsning som inte heter den här lille Ken Rue Hon har i princip samma moves som de eh, Fakularna och sånt var det. Ja, men det låter bekant. Ja, jag tror det, det händer man låser upp. Uh, sen så började jag tyga igenom de här time trial modes och survival och allt vad de heter liksom. Och efter ett tag så bara får man så mycket frisk och man blir på oh, marka, okay. jag tänkte inte ut det. Men nej, när jag har suttit och spelat med kompisar då har det varit hur kul som helst. Men då har man ju bara de här basic fighters plus hur man har låst upp. Mm. Så att det kan ju bli lite enformigt. Jag menar, min favoritspelare där, eller LRKK, är Ken. Absolut, jag tycker han smutsig bättre än Rear's. Jag tror att är både snabbare. Det är väldigt svårt att hålla. Men det är skillnad på dem även om de har samma, samma rörelseschema. Det var ju för sig redan i Championship Edition. Att man var snabb, är det mycket möjligt? Ja, det, det är förallt lite så här små detaljer. Ryu fick en ny sorts eldboll som är lite mer kraftfullare. Och Ken fick en, vad heter den, den här där upper uppercut-slaget, de här dragon punch. Mm. Han fick en dragon punch som dels var av eld och dels så når han lite längre uppåt så att du har lite ja. mer räckvidd på den. Och den här Birdwinds-kicken han har. Ken kan träffa fler gånger faktiskt. Men Aruu kan men träffa en gång som i princip som mörkhandeln. Ken kan träffa tre, fyra gånger. Det är okay. en viss skillnad där också. Uh, sen någonting jag absolut inte klarar om. Att spela, I och med att jag inte tycker om att spela single-player. Var sista bossen som heter Seth. Där har du bara brist på fantasin. när du gör en sån karaktär. Det enda han kan nämligen, den här i princip göra är kopiera alla movesen från alla fighters. Och, och sen så bara kör han mot dig. Har ni så en jag har ni inga egna moves? I inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror han, han kopierar allt som såna här: slänger ut armarna, sen har han har Jag vet inte om det är Ken's move list eller vad det är. Men han har väldigt många moves som han har snutt helt enkelt från de andra karaktärerna. Och jag misstänker att han har bara moves från de andra karaktärerna. Och det är klart i ett fighting-spel. att man har så mycket brist på fantasi att man släpper en sån gubbe som sista bossen dessutom. Det är bara förstå hela grejen för mig. Mm. Men det, är, det är verkligen någonting jag inte kommer ifrån i det här spelet att man måste slåss mot honom. Åh, nej. Han låter lite som Shang Tsung från Mortal Kombat 1. Han var ju också ja. så att han bara hade stora. Ja, precis. och styra mus. Men jag får med att få göra munsen honom så att de att förvandla sig till karaktären. Mm. Jo, men det stämmer då. De här killarna bara gör dem oavsett i vilket fall som helst. liksom och Det blir bara irriterande och så småningom som det. Det är inte kul. Så vi misstänker ja. att det är Seth som kommer bli karaktären som förbjuds på turneringarna, alltså. Jag vet inte, koma finns också och hans specialmov går inte att blocka överhuvudtaget vad jag har med. Jag, menar, jag har lärt mig att blocka de flesta specialmord. Och han har någon move där som typ Attack fan a Thousand Death eller vad det är hans krig när han gör. Är det den där klassiska när det blir mörkt och så blickstrar det till? Och... Ja precis, och så alltså, börjar man få massa ström. Ja. Liksom. Mm. Och där, så jag vet att... alltså. Hade jag kunnat blocka det så hade jag hunnit blocka det. Men varenda gång han har gjort det mot mig så har jag, så har jag åkt in och, och fått stryk helt enkelt. Men är inte tekniken där att man ska fram på honom innan han liksom kommer in i movet? Du vet, vi säger inte det är mycket möjligt men det är ingenting jag någonsin har hunnit göra. Att, men ändå liksom att ha en move som inte går att blocka liksom vad man än gör känns lite väl över huvudet. Så du har jag ju, jag kommer att seffa. För... Jag, jag tror inte att eh, är spelbar karaktär i alla fall. Eh, så du, du möter honom i princip bara under sista, äh, sista bossen i äh, i player läget då mm. precis. Ja. men som sagt, men sen det lilla jag har spelat multiplayer mot andra har varit kul som helst det har verkligen varit helt underbart spel liksom. så att, äh, ingenting jag kommer köpa kan jag säga direkt för att jag spelar inte så mycket med andra för att lägga ner de pengarna på just det spelet men som single player spel så tycker jag absolut inte det, det är värt 6,7 kronor som det kostar utan Ja, jag kommer nog skaffa det i vilket fall som helst Det är ju löning på onsdag vet du. Uh, Ska vi gå vidare Eller har vi något mer att prata om Vad gäller Street Fighter uh, Det enda jag har väl inte att säga Har man tyckt om för Street Fighter-spelen så, så är absolut köp är man, ja. alltså absolut, Det är ett bra spel Jag skulle inte säga att inte, köp inte det För det när man har det i hyllan Så, så kommer du att använda det Stora ord där Och med det ja. så säger vi Stopp för Street Fighter-diskussionen då Då, Jorge, så blir det lite mer av mig här då. Det är nämligen dags för Indie-rapporten här. Ja. Förra veckan så pratade jag om ett spel som heter Unfinished Swan som är ett eh, första persons experiment, kan man väl kalla det. Det är alltså att du går runt i en, eh, en värld där du inte ser någonting för allting av samma färg och du är utrustad med ett paintball och du helt enkelt skjuter dig fram för att... Eh, ja, Paintball i värdet träffar på saker och det lämnar då färgfläckar och med det så kan du ta det ju runt. Spelet är ju tillverkat av en man som heter Ian Dallas och jag fick tag på Ian Dallas för en intervju. Dock så är han amerikan och tiderna passar inte riktigt så vi har tyvärr fått göra den i textversion. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle helt enkelt ta och läsa lite här vad Ian har att säga om sitt spel helt enkelt. Eh... Först och främst jag förstås då hur går det i utvecklingen av spelet och hur långt bort från releasen är vi? Och Ian hälsar då att eh, i den här punkten eller vid det här tillfället så är den så länge bara en prototyp och att han håller på att prata just nu med ett flertal olika eh, spelutgivare för en kommersiell release då på spelet men det är ingenting som är redo att eh, annonseras utan han hälsar också att det är inte specifikt bestämt vilken plattform han ska hålla sig till utan det kommer då utgivaren vara med och bestämma. Så han är öppen för förslag där så även vi, vi nio PSNare där ute så finns det en chans att det här otroligt häftiga spelet kommer till också. Jag rekommenderar faktiskt att ni går in på hans blogg i en där finns det en liten trailer på spelet och ja, om du gillar flummiga saker om Flower till exempel är din melodi så tror jag att det här skulle kunna vara intressant. Eh, sen så vill jag också förklara att eh, namnet då The Unfinished Swan eh, refererar till att det finns en svan i det här spelet som man jagar. Eh, eh, ska vi se här. Han kommer förklara med om det här då. Eh, jo, det är så här. Då. Du spelar en ung pojke som jagar efter en svan. Och i, i inledningen av spelet så får du se svanen hoppa ut ur en ofärdig målning. Eh, och sen då så så att säga, vaggar den fram då i en helt kritvit värld. Eh, Ian ska försöka hålla sitt narrativ eh, simpelt och väldigt så straightforward. Eh, och han lägger tyngdpunkten inte så mycket i storyn utan mer i eh, att slänga in spelaren i bizarra situationer som de inte har varit med om, lite som alltså i underlandet. Uh, och han har lite olika tematiska kontinuiteter då, som han sätter ihop då till en uh, vad han kallar A Random Series of Adventures. Så det tycker jag låter väldigt spännande. Um, han säger också, jag tar det och läser på engelska, slipper jag översätta det här. Jag tar det läser högt här för det är ganska spännande här då. My goal with the game is to create a strange new experiences players have never had before. Painting a white world in is itself a pretty unusual experience and it also helps create an environment where anything could happen. Och det är väl en ganska så bra upp, äh, summering på vad det är som gör det här spelet så kittlande för mig. Just det här äh, lekfulla och lite barnsliga med kladdandet och så liknande sen så är det lite frågor just då till Ian själv då och eh, han har tidigare jobbat som designer på Telltale Games där han bland annat gjorde delar av andra säsongen av Sam Max eh, och han har också jobbat på eh, den här studentversionen av eh, Winterbottom spelet, det här eh, det är vet där man eh, håller på att ändra på tiden fram och tillbaka, lite Braid-aktiga spelet som du säkert sett från eh, E3 eller från eh, eh, PAX fanns det demos därifrån. Eh, hälsar också då att han eh, han sysslar med spel för att han älskar eh, upplevelser och han älskar framförallt nya upplevelser så hans mål är alltid att skapa nya upplevelser både för sig själv och för sina spelare. Eh, han tar stor inspiration då från han nu kommer jag slakta det här namnet för jag är så dålig på japanska Keita Takashi Eh, mannen bakom Katamari Damacy och även Nobo eh, Nobo Boy eh, som nyligen kom till PSN. här då, Det här väldigt bizarra spelet. Eh, sen när han fick höra att vi var svenska då, så var han tvungen att komma till, lägga till också då att han älskade Mirror's Edge. Eh, det hade lite rough edges men eh, det var en genuint ny upplevelse och det gillar ju han då, som sagt. Eh, han tycker det är tråkigt att spelet inte har sålt så bra som man hade kunnat hoppats och också att pressens reaktioner har varit lite upp och ner så där vissa hyllare, vissa sågare men han igen tycker i alla fall att det var väldigt spännande Så ska vi prata lite om spel vi ser fram emot under år 2009 Och då tycker jag att du får börja för jag är så trött i halsen Ja, vi ska se Ett av de riktigt stora har kom kommit ut Eller kommit i fredags, det var Dawn of War 2 ni mm. uh, uh, är besviken på det uh, Eftersom de har ändrat upplägget med en mycket snabbare spelstil Innan kunde man bygga baser eller vanliga Att det här upplägget, men man har tagit bort allting Så nu är det bara Uh, en huvudbyggnad och alltså samma huvudbyggnad som Space Marines hade i, uh, i ettan. Sen har de andra rasen också samma huvudbyggnad och inte, jag har inte spelat de andra så mycket. Uh, men i princip så uppgör man bara den byggnaden och sen är upplägget likadant, alltså ta kontrollpunkterna och få ut din fiende. Uh, en fördel med det här spelet är att du kan spela Co-op-kampanjen, jag har inte enligt göra det, jag tänkte göra det nu i veckan. Uh, men en kompis till mig spelar Company Heroes med bland annat. Så att, uh, Bra spel, men besviken på att de inte har det klassiska konceptet och att Imperial Guards inte finns med. Det, det tycker jag bara var total miss. Jag menar, det funkar. Baneblade, den bästa av alla tankar och de basiliskerna, det var bara min favorit under det första området. Eller det första spelet. Misstänker dock att de släpps väl med nästa expansion som de gjorde med, med första av dem av Warsaw, det inte heller med. Så att det, det är väl någonting jag följer fram emot. Jag uh, ska se här spel, alltså, Jag spelar ju framförallt på min 360 uh, Så mitt stora spel för i år Måste ju vara då Halo ODST Som är uppföljaren Eller expansionen på Halo 3 uh, Kommer att bli absolut intressant I och med att du spelar en, en ODST-soldat Och uh, framåt det är sex eller sju olika uh, Uppdrag man ska genom där Du ska ju hämta upp din skåde som du har handlat vilse efter De hoppar från, från något av deras där. Så, hej då ODST, så jag fram emot hösten. Jorge, jag som är så himla dålig på ä, mästerkockens lilla serie här. Vad exakt är en ODST? Uh, Orbital, Drop Shop, Shop, Orbital Drop Shock Trooper heter de. Uh, de refereras som Helljumpers framförallt också i, i böckerna. Uh, det, det är i princip människornas specialstyrka. Uh, Okej, okay, så då. du är inte någon sån här Spartan-karaktär alltså? Nej, utan du är, du är, ODST. är en uh, ODST helt enkelt. En specialenhet. Okay. Så att, jag tror att Multipen där kommer bli otroligt rolig För att, jag menar, inga sköldar ingenting Antar jag att det kommer bli, så det, det blir lite mer åt Vanlig shooterhållet eh, Eller ett Call of Duty-förhoppningsvis Någonstans där så man slipper hela själv och någonting. Men, men det kommer absolut se fram emot äh, Nästa spel då blir Det är 5 som släpps Blir de ett par veckor, två, tre veckor Så äh, det, det kommer bli kul att op är alltid roligt, jag menar Oavsett vad det är Jag menar, ja, av Bland få andra tyckte eh, om. Eh, vad hette det? Eh, Army of Two, som förresten var ett väldigt buggalt spel, men det var otroligt kul k Så Resident Evil med k kommer ju bli hur bra som helst kan jag tänka mig. Jag tyckte ju Army of Two var hur tråkigt som helst. Ja. Med det, med det var jag. Men jag måste ändå säga, så Resident Evil-serien för mig, det här blir ju lite så det som alla andra pratar om. Men Resident Evil-serien för mig är ju väldigt mycket stämningen i spelet och, och den här. Ja, inte skräcken. Okej, när jag var liten så var jag ju skiträdd och hundar och allt vad det var. Men. Eh, det är fortfarande liksom en viss den här skräckfilmsstämningen. och För mig förtas den lite om man ska vara två. För då sitter man och snackar och så blir det så att det vet man har spelat ett tag. Då sitter man ju, man är inte inne i spelets stämning. Man sitter liksom, ah, glöm inte att plocka upp ammon. Ah, tar du han, tar jag han. Ah, Okej, okay. går upp på taket och hämtar det där. Okej. Okay. Men jag, för att, all, jag tycker alla spelarna som har med är ett väldigt lättsamt spel. Det är ingen bra spel. Alltså, vem så här jo, är. men det är lättsamt. Resident är ja. alltså visst, det är, det är löjligt, banalt, men det är ändå liksom det är allvarligt presenterat. Är det vanligt för Jag vet inte. Eller är det? kanske? Nej, jag, jag, är all, jag har alltid känt så. Okej, visst, man kan skratta åt den otroligt voice voiceover-grejen <skratt> idag med Jules Sandwich och allt fan vad det är. Men. Ja. Alltså jag tror inte att de kom satsade på skämta Jag tror att de faktiskt tänkte att nu nu ska vi ha ett skräckspel liksom Det har ju inte kommit ett bra skräckspel på hur länge som helst Ah, kom igen nu Som? Dead Space Ah, alltså nej Dead Space var väl, nej Jag hade skitbra upplägg, på stämning Tills man mötte en fiend och försvann hela stämningen Och så var det vilken annan 20 som helst Det slutar jag spela kanske ofta en halvtimme timme klarar jag inte av Okej, okay, men Left 4 så... Dead då? att i sig, är, man är inte rädd eller Left for Dead for Nej, för det för det är inte det är för det att de är som det är för att de är farliga men det är rädd för dem. Ja, det är lite mest lässande att det hållet så att, ja. men det är nog kul uh, men så blir det inte väl fem co jag tror inte det kan misslyckas för jag menar, ett dåligt spel kan bli underhållande om det är co Men i motsats till det är förhoppningsvis bra och där koop, så det blir väl extra bra hoppas vi där uh, jag ska säga. något som vi så så men jag tror det kommer bli dåligt och jag tror inte ens det kommer släppa sig om jag ska vara ärlig Det är Alien Colonial Marines Upplägget är en squad med, med Colonial Marines Ska in i ja, Det blir väl antagligen någon annan outpost Än eh, från tvåan Jag vet inte om det är baserat på tvåan Men koop, åtta spelare Man kan hoppa in, hoppa ut hur man vill å tar över så fort en kille hoppar ut Det tror jag kommer bli otroligt bra om det Eller tror jag inte alltid Jag hoppas att det kommer bli otroligt bra om det släpps eller när det släpps över Vilka är det som ger ut det? Jag får fan att det är SEGA, stämmer det? SEGA, ja. Men det var något strul jag för med att studion som höll på med det blir nedlagt eller något sånt. Jag kan inte stå bakom det. Men jag vet att det har varit problem med det. ett halv så så det i luften med att det skulle fortsätta. Men det verkar som att de har fortsatt med det. Men det är inte ens säkert att det släpps alls eller släpps i år. Så att det får vi se vad som händer med det. Men jag hoppas på det i alla fall att det kommer ut annat spel som jag i och sig också kommer att troligtvis bli dåligt av Prototype. Vilken otroligt lång lista du har för att vi spelar du ser fram emot som tänkte säga: oh det är lite tomt för mig. Det finns ju en del, men som sagt jag tror åtminstone halva min lista kommer då att spelen blir en besvikelse som Sen har vi det spelet jag vi ser fram emot över alla andra, även God of War 3. Jag vet inte om det släpps i år, men de siktar på att släppa det i år. Jag tror vi får av det på E3 faktiskt. Ja, jag hoppas verkligen att de släpper det, men det ser jag verkligen fram emot. Jag har bara spelat, inte eh, blir det? Change of Olympus, PSP-modellen. Har du bara spelat PSP-modellen? Ja, det har jag. Det har mm. jag spelat, men jag tycker riktigt mycket om det. Du, jag har ettan och tvåan till PS2. -an. Ja, då, då får jag inte slå någon om det. För jag har yeah. inte spelat igenom, men jag tyckte, jag tyckte de är riktigt bra. Eh, så det, jag ser fram emot tre riktigt mycket. Då kanske min, min PS3 får gå het ett tag också, där, om det släpps. Uh, jag tror väl det är, det är min lista över lag men uh, spelar conviction får vi säga om det släpps Men jag, tror att jag <laughs> att också ja, det är bli Det blir och du Nukem Och Max Payne då Ja <laughs> Fast, uh, jag, ska vara alldeles, jag tror, Om du Nukem Forever någonsin släpps så tror jag att jag kommer klicka bra vara det Jag tror faktiskt Duke Nukem, Jag tror att du Nukem Forever släpps i år det tror du. Ja, för fan. Jag lägger kulorna på bordet. Jag tror fan när det släpps i år. Det är dags nu. jag <laughs> har de sagt de senaste 15 år? Ja, men för fan. Det, det, det känns rätt i år. 3D Realms, I believe in you. Ja, vi, vi får se vad vi säger. Ja. Vilka du fram emot då? ja Jag måste säga att vi har väldigt olika listor här. Det var lite kul. Ja. Uh, för att ta det så som var, var liknande. Jag, God of War har vi ingen datum på, men jag, jag ser fram emot det. Jag, blev, jag började nästan dregla lite när jag såg den senaste trailerna. Så alltså, det är riktigt perfekt, det är så där som, som God of War ska vara, så det, ja. det tror jag kan bli hur kul som helst um, annars så det, som, det som jag först kommer tänka på, det är faktiskt uh, Brutal Legend uh, jag är en sandslös Tim Schafer Nerd, så jag, för mig ska det bli jätte jättehärligt att spela, jag, alltså, jag har ingen aning om vad spelet handlar om, mer än att jag tycker att det ser skitcoolt ut, och Jack Black är med och han är rolig och snygg um, han är inte lika rolig länge som han en gång var, men han är fortfarande Jack Black och det kommer man till från. Och Team Schafer är ett jävla geni helt enkelt. Så att jag, det spelar liksom ingen roll vad den mannen gör. Om han skapar ett nytt plockepinn så kommer jag köpa det för 600 spänn. Det är bara så. Så det är Brutal Legend, eller brutal Legend, som man, om man ska uttala umlatsen där. Um, annars så, ja... Jag har ju sett fram emot Street Fighter 4 och det har ju redan släppts nu, då, ja. så att det... Däremot så Jag har inte köpt den för jag är så jäkla Alltså dels har jag ont om pengar just nu Men annars är det så att När jag har ett nytt spel då, då vill jag bara spela det spelet mm. <laughs> Och nu har jag precis fått hem Left 4 Dead Och om jag köper Street Fighter 4 nu Då kommer inte jag spela det med Left 4 Dead Och det tycker jag är alldeles för kul för att släppa det nu men Jag, jag, jag tror det kommer bli så att du kommer spela Street Fighter 4 en vecka Sen går du tillbaka till Left 4 Dead För du Street Fighter 4 Ja men det, det är du, jag spelar ju fortfarande Street ja. Fighter 2 ibland jag har samma situation, jag pratade förra veckan om att jag satt och spelade Mirror's Edge det höll ju inte länge, så fort jag fick hem Nej. Left 4 Dead så har jag inte rört spelet Men, men, men Left 4 Dead är ju bättre än Mirror's Edge så är det ju Jo, det kommer inte från heller det är... Ett annat spel jag ser fram emot det är Flower um, det har ju också släppts um, Jag har sett fram emot det sedan E3 jag gillar ju såna här konstiga, flummiga spel jag, det är ju inte förintet som det är jag som pratar om han Swan och inte Jorge och han pratar Street Fighter <laughs> Men Flower har jag sett framåt jättelänge och det har ju kommit nu Nobu Nobu Boy eh, Takahashis senaste bizarra skapelse, Katamari Damaskillen som sagt. Eh, jag har ingen aning vad spelet går ut på, men det verkar tufft. <laughs> man, man är någon slags killmask eh, och så styr man varsin enda masken med de olika eh, olika joysticken. eller vad säger, olika analoga sticksen Och det finns liksom inget riktigt mål vad jag vet jag vet inte om det är liksom någonting egentligen som det går ut på, man kan äta och sen så tror jag, man kan göra sig längre och chockare. Och, och men, men är ja. det här är det här ett full release eller nej, -release? det är PSN-spel PSN, okay. ja, både, både Flower och det här är PSN-spel okay. det jag däremot vet som jag tycker är ganska coolt med Nubo Nubo Boy det är att det finns en massa material som är låst i spelet och, och precis som i alla andra spel så ska man ju göra någonting för att få det här upplåst. Men det som är unikt med Nobun no Bo det är att det inte är bara din progress som styr ifall det låses upp utan det är alla spelare samtidigt över hela världen. Så man ord så det, tar det tid att låsa upp allting Ja, ja. men det, det som händer är alltså att det finns någon slags universal gemensam score som hålls. Så ju ja. mer spelet spelas runt om i världen desto mer kommer saker låsas upp för alla spelare. Så om det floppar så når det ingenting. <laughs> Misstänkligen så kan man patcha det i så fall så att det släpps ut ändå. Men jag tycker i alla fall att det är en jävligt cool idé. Och, och Takahashi som sagt, jag vet inte som jag säger det namnet rätt. Men skaparen är också en sån här udda, flummig människa. Ian Dales, som jag pratade om tidigare, Unfinished Swanman. Han har träffat honom, jag har sett en bild på det. Och han ser så bizarr ut som man tänker sig att en sån man ska se ut. Ja, men det, det är väl det jag ser framåt helt enkelt år 2009. Det ser lite tomt ut för mig men det, vi har ju både äh, GDC här snart och E3 och det är ju alltid saker som presenteras där så vi, äh, vi får helt enkelt hålla oss lite här vad gäller mina, äh, vad jag ser fram emot för det, jag har lite tom lista just nu faktiskt. Mm. Något, något som jag tycker också är intressant men har jag visserligen inte Nintendo Wii mm. men äh, Mad World. Jo oh, det glömde jag, Mad World. Det mm. har du rätt i det, är, eller, ska, det jag, jag såg fram emot Mad World jättemycket tills jag såg video på det. Okej. Okay. För jag, alltså, när, jag såg bild, eller när jag bara såg screenshots så tänkte jag att det här kan bli hur coolt som helst. Det är ja. våldsamt, det är arkadigt det är humor och det är jättesnyggt. Alltså det, det är snyggare än många 360-spel. Mm. Alltså, visst det är avskalat men det är ändå designen är klockren. Men sen så när jag såg det i rörelse, jag vet inte om det var just hur animationerna är om det kanske var ljudeffekter men det är någonting som gör att det kändes lite så här, lite så här plastigt på något vis ja, jag, jag tycker fortfarande att det verkar intressant absolut. nu har jag inte en movie så jag får väl lägga vantarna på det mm. det släpps men. Ja, min men, blev men, ju jag... stulen som du vet <laughs> nu när jag satte det med 3,6 så var det bara ett steg uppåt så att, <laughs> det, det lite... nej men, men, men som sagt nej. Men jag får väl fråga Christian om så jag slår i månadsnamn och släpps och får mig testa det i alla fall mm. uh, ja då ska vi se här uh, om ni har frågor, synpunkter eller uh, vill ge oss beröm eller ge oss uh, skäll så når ni oss enklast via vår mejladress podcast.se och jag säger det en gång till för att vara extra tydlig Savepunkt skrivs i bokstäver det är inte två punkter på rad Um, man kan också lämna en kommentar också på våran hemsida savepunkt.se uh, Det var allt för den här veckan, Jorge uh, Vi tackar så mycket för oss och uh, så får vi höra oss igen nästa vecka när det är dags för nästa savepunkt Ja